і тепер не хотів випустити захопленою таким чином власті зі своїх рук. Він сидів на лаві, з голову на руки. Шляхта мовчала. Ганна стогнала і ойкала на запічку. Кожна міркувала своє. Андрій дивувався, чому він давно вже так не випарив жінку, а було б все інакше. Він пригадав собі, що то йшло про якийсь заклад, і благословив ту хвилю, коли пішов до Шевка, і ту горілку, що йому додала відваги. Ганна знов зміркувала, що її панування скінчилося, і того було їй більше жаль, ніж побою. Та й Олюнька раділа в душі, що тепер настане для неї ліпша доля, коли вуйко, а не вуйна, буде орудувати в хаті. Шляхтачі, посиділи ще, поки Андрій не заспокоївся. Не довіряючи йому, таки змусили його лягти на постіль. Андрій був змучений і перепоєм, і бійкою, і це заспокоїло його. Шляхта вийшла на двір.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 але його вже не прийняли, бо чогось не домагав. Отже, вернувся в Закуття і жив з поденного заробітку. Вночі ловив рибу та і так валявся між свояками. Звався він Лавром, а Закутяни прозивали його Гаврусем. Він був посміховищем на ціле село через те, що не вмів по ніякому говорити. Лише вживав у своїй конверзації так званої регімент шпрахе. Притім усім,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 Дмитрову матір. Вона ще не була стара, бо скінчила ледве сорокову весну. Виглядала не зле, а при добра хата і найгірший ґрунтець дуже манили такого,